Röta på att hulsas kring av flundbyråkrater de politiker och knarkadvokater Etablissemangets ljuva pack Gärna syns i frack Om så svarta fåglar själva himlen förmörkar mörkar ger vi upp och hemma solljusa björkar fjällets snö och sommarfjärrens strand Kära gamla land Som en Nordan vind vi asar med oss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 andliga och kroppsliga och starkt motstånd utveckla starka krafter. så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste upprinnelsens källa till vår folkstyrka den ensamma skogsbons stolthet och frihetsinne och den sege odlarens ihållighet det verkliga svenska är sådant där ursprunget vår växtplats det är för mig den barndomens jord där sprang bar, barfota något dussin somrar Och kände enrisbuskens barr under fötterna Barndomens mark Det är vårens allt ljusare kvällar Med en morgkullsflykt över stugbacken Och tranernas skrik från serret Det är sommarens solvärmda bäck Med sitt gömma vatten Plaskande kring ben Med sårskorpor på knäna Det är höstens röda lingontur Och det nedfallna äpplet I daggrätet en klar morgon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 Kung Karl, den unga hjälte, han stod i rök och dam. Han drog sitt svärd från bälte och bröt i striden fram. Ur svenska stölet bitar, kom låt oss pröva på, ur vägen Moskvite, friskt mot i blå Och en och tio ställdes av rökat Vasas son. Där flydde vad det följdes, det var hans lärospån. Tre kungar till Hukai skrev till den en bud. Lund stod han mot Europa en skäglös dundergud. Gråhörad stadskonst lade det snaror ut med hast. Den höga ingring sade ett ord och snaran brast. Högbarmad, smärtgullårig, en ny aurora kom från kämte 20 -åring. Hon vände ohörd om. Där slog så stort ett hjärta Ut i hans svenska barn I glädje som i snakta Blått för det rötta I med och motgång Likas en lyckas över man. Han kunde icke vika Blått falla kunde han Se nattens stjärnor blötsa På graven länge sen och hundraårig mossa betäcker hjältens ben det trärliga på jorden förgänglig är dess slut. hans minne uti i noten är snart en lot. dock en till sagan lyssnar det gamla sorguland och dvärja låten tystnar mot, mot vesen efterhand en bor i Nordens blöndade höger anden kvar Han är i död, han blöndar Hans blund ett sekel var Böj svea knäv i Din största son hjälps där Läs nätta net, minneskriften din hjälpedikt hon är Med blottad huvud stiger historien dit de är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 Östen tidigare och sommaren kortare och kortare Fibula vintern inne Människan frös Och jätterna frös Och även asarna frös Mjödet stenade i Valhall Särin när det djupfrystes Ragnarök befriade Föd. Ja, ni är välkomna till Nationaldemokraternas närradio här på söndagarna 17.30 till 18.30. Och jag heter Gunnar Andersson. Och eh, ni får gärna kontakta mig för att eh, komma med synpunkter, tips och åsikter för att eh, hela tiden förbättra kvaliteten på de här nätradio-sändningarna. Ni kan kontakta mig på adressen gunnar.andersonsnabeland.se Direkt till min egen dator så kan ni skicka e-post till radio 88 bredband.net Jag har även en egen lokal snigelpost som är Gunnar Andersson post restante 195 00 Märsta Ni besöker oss på internet nd.se nd.se jag sköter även den lokala hemsidan för Nationaldemokraterna i kommun, Siktuna kommun. ND.se-siktuna. Och de här programmen kommer att innehålla blandade godbitar. Det kommer även att innehålla äldre inslag från det mängde med olika programinslag och sånt som jag har producerat sedan 1988. Då jag ju började med närodeprogramm. Och eh, ni kan även lyssna till den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet som ju sänder varje lördag 17.00 till 18.30. Och eh, ibland så kommer det bli en blandning mellan nationell musik, historiska föredrag, lite nyheter och så vidare. Så att det kommer bli en blandning och det kommer bli nya och gamla inslag. Så att eh, vi fyller ut programtiden. Men kom gärna med synpunkter, åsikter och tips och har ni till exempel pressklipp att skicka eller musik eller annat intressant material som ni vill att ni, vi ska ta upp i våra program så kan ni kontakta oss via e-post eller snigelpost. Och Den nationella musiken spelas ju inte i den vanliga radion så att den är viktig att sända ut och historiska föredrag så att vi känner till våra rötter. Men det kommer alltså bli en blandning av nyheter, olika inslag, gamla som nya, eh, politiska synpunkter och nationell musik och dikter. och ja, En blandning av alltihopa för att fylla ut de här 60 minuterna. Och Glöm inte heller att eh, eh, ni ska eh, prenumerera på den här tidningen, då, Nationell idag, som utges av partiet då, National Nationaldemokraterna. Ni kontaktar oss dygnet runt för att beställa ett gratis informationspaket. Eller för att fråga hur ni kan få prenumeration på vår på våran tidning då, nationell idag. Och ni ringer alltså helt enkelt till 745-0813. 745-0813. Och ni kan hjälpa till med att skriva reportage och göra notiser till vår tidning och hemsida. Ni kan kontakta myndigheter och söka fram information som vi kan avslöja. Ni kan hjälpa till med att fota och filma och göra intervjuer. Ni kan göra utbildnings- och informationsfilmer, delta i radiostudion, layout, bildbehandling och grafik. Ni kan hjälpa till med att driva mindre och större projekt, anordna utåtriktade aktiviteter, sköta hemsidor telefonrekrytering och försäljning, berätta om ND på möten och aktioner och sprida vår information över gästböcker och debattforum på internet. Nationaldemokraterna erbjuder utbildning och personlig utveckling inom samtliga ovanstående områden. Vi ska läsa om Gustav Vasa. Gustav Vasas ungdoms och äventyrstid. Gustav Vasas födelseår är icke med full oemotsäglighet bekant. Den gamle konungens födelsedag hade man i hans närmaste omgivning väl reda på. Man, man visste att den var den 12 maj och att detta datum vid hans födelse inföll på Kristi himmelfärdsdag. På födelseåret var man däremot ej säker. Erik Göransson Tegel som skrev hans utförliga krönika uppgav som födelseår 1490- Peders Svart, som författat en annan mindre utförlig men mycket läsvärd krönika, uppgav på anförda skäl året 1495 i andra handskrifter av samma krönika, födelseåret till 1496. Man har funnit skäl att bestämma sig för året 1496, då Kristi himmelsfärdsdag verkligen inföll på den 12 maj. För övrigt har man även sökt mer eller mindre giltiga anledningar att förlägger Gustav Vasas födelseår såväl tidigare än 1490 som och senare än 1496. Enligt Per Brahes krönika skulle han vara född den 3 maj 1497 vilket stämmer med enkedrottning Katarinas uppgift att han avled vid 63 års ålder. Han föddes på mödenegården Lindholmen i socken Sämninghundra härad norr om Stockholm. Nu utgör slottet endast en ringa ruinlämning, endast själva grundmurarna står kvar. Enligt en annan källa föddes han och gården Rydboholm i Danderyds skeppslag, Uppland. Gustav Vasas föräldrar, vore riksrådet Erik Johansson Vasa och Cecilia Månstotter av Eka-släkten. Herr Erik Johansson omtalas som en lustig och kortvillig herre, benägen för glatt skämt. Han hörde till det svenska partiet, men synes ej har mycket inblandat sig i politiken, utan mest uppehållit sig på sina förläningar, Någon gång även vid hovet, där han dock helst överlämnades i åt skämt och förlustelser. Hans sinnes häftighet i emellertid, helst i hans yngre år, nog har trätt fram i det våldsamma utbrott som ingalunda vore ovanliga hos den tidens stora godsägare. I och med Stockholms stad på rådstugan ingången för likning 1490 måste han sålunda avbedja åtskilligt begånget övervåld samt lova att om några fattiga borgare höger ved på hans skog eller brukar hans fiskevatten han ej strax skulle slå dem i järn eller hantera dem som oskilliga djur utan låta dem njuta lagen. Fru Cecilia, Gustav Vasas moder omtalas om mycket allvarlig och något tungsint Sonen hade nog en och annan gång sina mörka svår motstunder då något av modens sinneslag sinnelag, med en tillsats av ärvd häftighet kom igen. Som Gustav Vasas barndomshem har man ej att tänka sig Lindholmen där han möjligen föddes. Detta gods tillhörde vid den tiden ej hans fader utan var enkesete för hans mormor fru Sigrid Vaner. i vars vård Moden vid tillfället och för den stundande barnsbördens skull möjligen har varit lämnad. Efter tidens sed lades märket i yttre tecken vid vilka rådande vidsköpelse fäste stor betydelse. Sålunda visste man berätta att barnet blivit fött med ett segerhuvud och att det på ett bröstet var ett märke liknande ett rött kors. Som Gustav Vasas egentliga barndomshem tog det emellertid snarare kunna betecknas Rydboholm. vid är i långt från Linnholmen vid Kyrkofjärden som sammanhänger med Värtan, en vik av Saltsjön. Det ägdes av fadern Erik Johansson och tog det vid den tiden ha varit själva stamgodset innan han skrev sig till Rydboholm. Så gjorde även Gustav Vasa själv ända tills han blev erkänd som, som, som Sveriges konung. Hans yngre bror Magnus, om vilket man endast vet att han avled 1529, skrev sig även härre till Rydboholm. Det var en gammal sed att barnet endast tillbrack till i föräldrahemmet, men sedan sändes i någon betydande anförvant för att fostras under uppväxtvärden. Vid fem eller sex års ålder skickades Gustav till gamle herr Sten Sture på Stockholms slott. Där den bästa uppfostran för en uppväxande edling var att vänta. Så inleddes hans långa och nära förbindelse med Sturehuset. Länge kom han emellertid icke att stanna där. Det berättas att konung Hans vid sitt sista besök där städes 1501. Såg gossen på borgården leka kungsleken med sina jämnåriga. Konungen där då har särskilt givit akt på det hurtiga kungsämnet. Klappat honom på huvudet och sagt Nog blir du en märklig man i dina dagar Var du får leva Det berättas vidare Att han hos Herr Sten Anhållit att få ta Gusta med sig till Danmark Och där uppfostra honom Men Herr Sten hade förstås Hade vänligt avböjat Detta farliga anbud Vilket tog ha syftat att vinna snarare en gisslan Än en fosterson Han svarade nämligen att gossen ännu vore för sped att föras så långt bort från sina föräldrar För säkerhets skull lär han ha skyndat att återsända honom till den En del av sin barndom tillbrakte Gustav sedemera på Åland där hans fader kom att övertaga Kastelholms slott som förlening Under de närmaste påföljande åren vistades Gustav hos sina föräldrar en på Åland, en på godsen Rydboholm, Finsta och Rävsnäs Vilka innehades av den Han växte upp till en hurtig, starklämmad yngling Som härdade sig med livet i skog och mark Samt var väl faren i jakt Och andra ungdomens idrotter På färdinätt tillhörde Gustav Vasa En av Upplands förnemsta godsegar släkter Inom vilka riksrådsvärdigheten länge gått i arv Vanligen benämndes dessa släkter efter äldsta stamgodset. Möjligen har sätesgården Vasa i Skeptuna socken, Sämminghundra härad, ungefär halvvägs mellan Uppsala och Vaxholm, varit det gamla stamsetet efter vilket ätten tog sin benämning. Troligt är dock att namnet som ursprungligen skrevs Vase, knippa, bunt, uppkommit av vapenbilden. vapenbilden vilken tog det föreställa en stormvase, risknippa, farcis eller en knippa fedrar en så kallad hjelmvippa. Lindholmen har under någon tid varit i släktens ego och då gällt som stamgods. Sedemera överflyttades denna värdighet på Ryddeholm. I släktens förnemsta egendomar hörde Finsta, där den myndige lagmannen Birger Persson, Fordom residerat och där den heliga Birgitta uppväxt. Vi omtalas hur det som Birgittas kapell, vars lämningar ännu står kvar på Finsta, härjades av eld, då gården innehades av Gustav Vasas föräldrar. Till det ringar godsen på vilka ej så stort värde sattes, tog det Rävsnes i närheten av Marie Fred ha hört och sådana ägde släkten flerstädes. Vasa-etlingarna intog och under den senare medeltiden en inflytelserik ställning i vårt samhällsliv. Det vore och heter det mycket krigiska, orädda, mäktiga, ärelyssna och härsklyssna, betydande män. Öm som oroliga huvudan, öm som vältänkande, stränga riddare, driftiga, högsinta och sluga. Nästan alltid fasta i beslut som vore sällan obetydliga, sättande av och till konungar, därtill mer än dels rika. Känd i vår unionshistoria är den gamle Ränk fulle krister Christer Nilsson Vasa. Mindre bemärkta blev dennes söner, Karl, Nils och Johan. Karls son, den krigiske biskop Kettil Karlsson träder däremot så mycket mera fram ut i vår historia. Vasasläkten ivrade då för unionens upprätthållande och anslöt sig nära till de danska konungerna samt levde i fejd med släkterna bonde och sture. Men ett fullständigt omslag skedde därigenom att Johan Kristersson Vasa genom giften blev förenad först med Sture sedan med bondesläkten samt sålunda drogs från unionssidan till det nationella självständighetspartiet i sitt giftermål med Britta Sture en syster till riksförståndaren Sten Sture den äldre hade han sonen Erik Johansson, Gustav Vasas far vilken även hörde till den nationellt svenska sidan i Huru, han ej mycket deltog i striderna Gustav Vasas mödenesläkt hade sitt namn efter gården Eka belägen i Lillkyrka Socken ett par mil från Enköping Efter Greger Månssons död avstods Eka av hans enka Jutta Valdemarsdotter till Uppsala domkyrka 1437. Men genom byteshandel återvann Måns Karlsson Gustav Vasas morfar godsett åt släkten som skrev sig sedan herre till Eka. Han dog omkring 1490. Hans bror Trotte Karlsson kämpade på konung Kristian I sida i slaget på Bronkyberg 1471 och stupade där. Genom sina äldre släkttraditioner var solunda Gustav Vasa ingelunda unionsfientligt sinnad. Han blev det däremot så mycket mera genom intrycken och erfarenheterna från sin uppväxttid. Måns Karlsson till Eka var gift med Sigrid Eskilstotter, tillhörande en från Danmark inflytande gren av släkten Baner. Med henne hade han dottern Cecilia, som, ble, som blev Gustavas Vasas mor. Efter Måns Karlsons död gifte sig fru Sigrid med riksrådet Nils Gyllenskärna. Vars släkt även räknade sina anor från Danmark. I detta gifte blev hon mor till Kristina Gyllenskärna vilken sålunda var halvsyster med fru Cecilia. Denna förbindelse med Sturehuset vilken inleds genom Johan Kristersson Vasas giften Britta Sture. Knöts ännu närmare då Kristina Gyllenskärna förmeldes med den blivande riksförståndaren Stensture den yngre. Genom sin faster Anna, vilken var gift med lagmannen i Västergötland, sedermera riksdrotsen Thure Jönsson av släkten Tre rosor, räknade Gustav släktskap med denna myndige, men föga pålitliga man. Hans syster Margareta blev gift med Joakim Brahe. De bodde på Tärnagård i detta såg blev Vasasläkten befryndad med brahe -släkten. Efter Joakim Brahe stöd i Stockholms, blodsbad, Stockholms blodbad förmedde sig Margareta under den följande tid med grev, Greve Johan av Hoja. Efter Sten Sture den äldres död upptogs Gustav under någon tid hos riksförståndaren Svante Sture. Hos vilken yngligen hade ett gott tillfälle att utbilda sig i hurtighet och idrottsfärdighet. 1509 sändes han till Uppsala för att uppöva sig i bokliga studier. Under namnet Studium Generale hade universitetet Därstedes fått sitt stiftelsebrev redan 1477. Gustav Vasas studier började vid Trivialskolan och det ej har varit ämnade att sträcka sig synnerligt därutöver. Med en av lärarna vid denna skola kunde han det berättastet icke komma överens och därigenom blev hans studiekurs Därstedes avbruten fortare än ämnet var. Det var en lärare av dansk börd, Mäster Ivar, vilken var allomled och av Gustav och Stut, säger krönikan. Mäster Ivar begagnade sig gärna varje tillfälle att framhålla danskarna och säga förklenliga saker och ting om svenskarna. Men detta tjänade endast att upplåsa fosterlandsglöden hos den frimodige ynglingen och drev honom att fatta förutsatser dem han sedermera utförde. Då han vid något tillfälle blivit retad av mäster Ivar stickord. Sade han rent ut. Se vad jag vill göra. Jag ska draga upp i dalarna. Få dalkararna ut. Och slå juten på näsorna. Han är då av mäster Ivar ha fått kroppsaga. Eller stut. Vilket behagat honom mycket illa. I vredesmod drog han sin lilla värja och genomhög därmed den framför honom liggande skolboken Alexandrum troligen Alexandri Doctrinale en av den tidens mest begagnade läroböcker. Därpå skildes han helt tvärt från mäster Ivar med utropet Hej, jag tör giva dig och din skola tusan. Han måtte sålunda i förtid ha lämnat Trivialskolan. I Uppsala stannade han emellertid kvar. I omtalas att han något bevisat föreläsningarna in akademia där han väl då lika litet som under långt senare tid fordrade några synnerliga förkunskaper av en högätad yngling. Bland de lärare vid vilka han särskilt fäste sig omtalas Henrik Sledon och Mattias Eriki. Det förstnämnde tog han under en senare tid till sin kansler. Vid sidan av bokstudierna utbildade han sig även i musiken för vilken han hade stor fallenhet samt lär var själv förfärdigat åtskilliga musikinstrument vilka sedan till åminnelse av en ungdoms ro i många år blev och gömda i särskilt rum på Stockholmslott. År 1514 upptog han i riksförstandarens Sten Sture, den yngres närmaste omgivning. Med sin vän den unge edelsinnade riksförstandaren knöt han en nära vänskap. Inom den omgivning var han nu befann sig. Fästande sig sig därnäst i synnerhet vid den gammal Hemingad. På nära håll var han vittne till den unge, nytillsatte arkibiskopen Gustav Trolles övermodiga beteende. Och synes för denna ha fattat en djup motvilja som kom att sträcka sig livet igenom. I den fejd som slöts med stekets nedbrytande gjorde han sin första gjorde han sina första vapenprov då trolle hårt ansattes erbjöd denna sig att gå ut i sturens läger för att underhandla samt fodrade att Gustav under tiden skulle lämnas som gisslan på steket på förhand var befallen given att en unge herren genast skulle hängas utanför slottsmuren ifall minsta förfång gjordes mot trolle i lägret dag var utsatt för mötet men stens och rådsherrarna fingo att vänta två timmar för Gäves i stridt hellräng utan att trolle infann sig. Han hade nämligen förnummit ett rykte att den danska flottan anlänt till hans undsättning och var nu ej längre benägen för att underhandla. Ryktet visade sig även snart vara grundat. När en dansk flotta med 4000 man ombord inseglade i Stockholms skärgård under befel av Joakim Trolle och Sören Norby. Fienden fattade fast fot i trakten av Duvnäs och oroade därifrån Stockholms omgivningar. Sten Sture och Gustav Vasa drogå med sitt svenska folk den till mötes. Det blev då vid Vädla på Östermalm nuvarande Stockholm en hård strid. Gustav, som med stor manhaftighet gick i spetsen, lär ha avgjort den seger som där slutligen vanns. Danskarna flydde till stranden, där de med största hast insköpade sig för att återsegla till sitt land. På återvägen gjorde det emellertid skada var det kom åt. Det brände städerna Söderkö Kö Söderköping och Västervik samt skövlade Stegeholms slott även till kusterna på Öland och Finland utsträckte Norby sina härjningståg efter denna sin första vapenbragd gällde Gustav Vasa som den mest ansedde mannen i riket näst riksföreståndaren och togs vid alla viktiga angelägenheter till råds Snart behövde man återtaga hans medverkan i anspråk. Sedan steget blivit nedbrutet kom Kristian med den danska flottan åter till Stockholms närhet och legrade sig vid Södermalm. Men Sten Sture som hade sitt folk samlat i Södermaland antågade därifrån och hotade honom i ryggen. På Maria Magdalenas dag 1518 stod slaget vid Brännkyrka. Gustav Eriksson förde här det svenska huvudbaneret och förde det även denna gång till seger danskarna ledo stor manspillan och 300 tagna fångar infördes av det segrande i Stockholm det teta utfall som nu företog oss nödgade snart konung Kristian att draga sig ut i sin flotta i skärgården. En ihållande motvind tvang honom att ligga kvar långt in på hösten. Hans förlägenhet ökades genom tilltagande livsmedelsbrist. Vid älvsnabben let han sätta i land en del av sina trupper då dessa såg och sig övergivna av sin konung, erbjöd då det sin tjänst hos riksföreståndaren. Men denne fann rådligast att ej mottaga den, utan led föra den till gränsen. Fångenskap i Danmark och flykten till Lübeck. I sin nöd begärde konung Christian ett stillestånd, vilket Sten Sture gärna medgav i hopp att uppriktigt fredsuppgörelse skulle följa. Kungen förebar även en sådan avsikt men i själva verket ville han endast draga ut på tiden tills vinden blivit, gynna, blivit honom gynnsam samt under tiden med list och svek söka vinna vad vinnas kunde. Till Stockholm avsändes en beskiktning med biskop Erik av Viborg i spetsen den begärde att riksförståndaren skulle inställa sig till underhandling på konungens skepp där han skulle åtnjuta all säkerhet varför biskop Erik med sitt huvud gick i borgen. Den godtroende herr Sten var genast villig att efterkomma konungens önskan. Men Gustav Eriksson och den gamle Hemmingad avrådde på det högsta därifrån. Det menade att Konungens anbud ingalunda vore så uppriktigt som det såg ut. Ville han verkligen fred kunde den lätt göras upp genom fullmäktiga. Kristian tog det väl vara sinnad att låta sina landsmäns huvud springa. All allenast han finges i sitt våld den man som med sina förfeder i en så lång tid varit honom till hinder. Sten Sture gav efter för denna varning och vägrar att komma. Christian avsände då en ny beskiktning med anbud att själv komma till Stockholm för att där underhandla. Men han begärde att Gustav Eriksson jämte några av rådet. I sådant fall skulle skickas ut som gisslan till de danska skeppen. Detta anbud mottogs av Sten Sture. Jämte Gustav Eriksson utsåg oss fem andra förnemliga svenska herrar. Nämligen Hemingad, Lars och Göran Siggesson Sparre. Olof Ryning och Birger Nilsson inom parentes grip, alltså som gisslå män, avgår till det danska skeppen. Det avtalades att det vi kungsam skulle ha sig till mötes de gisslå män som åkonungens vägnar skulle lämnas. I förlitande härpå går det sig ut i en liten farkost, en så kallad Esping, med en besättning av endast tolv man. Då det hunnit ungefär halvvägs, mötte dem ett danskt krigsskepp med hundra mans besättning under befäl av Tyge Krabbe. Han tillkännagav för dem konung Kristians begäran att det skulle medfölja till Älvsnabben. Där konungen med dem hade något synnerligt att avhandla. De svenska herrarna invände att de ej hade tillsägelse att draga längre än till Kungshamn. Om konungen ej där kunde förhandla med dem vore det sinnade att vända om till Stockholm. Krabbe föregav att konungen nu vore så bekymrad att han ej kunde förhandla något vid kungsam. På min himmelsrike slott tillad han edligt är det ingen annan mening än att i frie och välbehållne skolen komma så av som till. De svenska herrarna tvekade emellertid, förklarande sig vilja något närmare överlägga och rådslå om med varandra. Men då kom snart i dagen den verkliga meningen med denna tillställning. Den överlägsna danska besättningen övermannade den och det sades rent ut. Var i nu icke viljen godvilligt komma till konungen? Så skolan i nu göra det antingen i viljen icke, eller icke. Sålunda blev de svenska herrarna trolöst bortförda långt ut i skärgården. Till konungens skepp. I fyra dagar överlade konung Christian med sina förtroendemän. Om vad man skulle företaga med de bortförda. Det saknades ej benegenhet att taga den gamle föredaren doktor Hemmingad och alla det med honom foro vid halsen. Förevändningar därtill uppletades bland annat att det skulle njuta sin herre Herr Sten det till ondo för, för det han så föraktade det danskes herre som var en smord konung att han icke strax efter denna späran ville giva sig till honom på hans skepp. I medeltid hade Christian äntligen fått gynnsam vind och stannade nu vid ett beslut att föra de svenska herrarna fångna med sig till Danmark. Gustav överlämnades i vård hos sin vän Erik Baner, vilken som förlening innehade Karlöslott som låg på en liten med fastlandet förbunden ö på Jyllands östra kust ruinlämningar därav finnas ännu i behåll ett vite av 6000 daler utsattes för baner ifall han lät fången undkomma därför bevakades Gustav i början något och måste då tåla att ha en dräng efter sig var gång han gav sig ut efterhand bortlades emellertid farhågorna och han fick som husets frände obehindrat vandra omkring i slottets omgivning Kosttalet var emellertid icke det bästa eftersom hans värd var en långt ifrån bemedlad man. Erik Barner höll honom skriver Peder Svart. Så passligen väl dock behagade honom den spisning där vankade nämligen salt, öl, svart och grovt bröd och härskens ill. Så illa att han hade en del så gärna varit om halsen som han levde i sådan ömkan efter han fastbette var van i sitt land. Men ännu mera plågades Gustav av vad han på denna nödtvungna vistelsort fick höra om danskarnas planer och om den stora fara som hotar hans land. de danska junkrar som tjänade i gården eller kom dit som gäster lade inte ett band på sin meddelsamhet i medan det tog och förgivet att han aldrig med livet skulle komma därifrån. Det är lätt att förstå att om danskarna en gång återigen finge Sverige i sitt våld i vadet måtte ske genom krig eller dagtingan skulle det icke försumma att leka Sankt Peders lek med det svenska. Man skulle så mönstränt att minsta delen skulle bliva i behåll först skulle man taga vid halsen av den därnäst köpstatsmän och bönder det där i någon förmögenhet voro ty med en fet oxe är snart sak given det passar sig ju mycket väl sade det att fattiga danska män får till äkta det svenska fruar och knapihustrur eller deras döttrar samt besitta deras gods, gårdar och ägor. Och när så med den bor och förfaret skulle man även hålla till godo med de feta borgarkvinnor som hus och grund hade. Det menade att den svenska bonden väl kunde lära sig att gå vid plogen med tre ben och blotten hand. Hånande berömde sig av att så ofta ha varit draga och dragit de godtrogne svenskarna vid nesan med fagra ord, med brev och sigill, vilket spel gott kunde förnyas. Detta skryt var redan i sig självt olydligt nog, även om något tog det kunna avprutas i krönikans bjärt färglagda framställning. Men ännu mer pinsam blev Gustafs oro, då han förnam Christians oerhörda tillrustningar- och till lika betänkte det nödställda läget hemma i Sverige där hans närvaro skulle ha varit välbehövlig år 1519 vilket han måste tillbringa i nödtvungen ovärksamhet, användes av den mäktige fienden till företagandet av de mest fruktansvärda rustningar av kejsar Karl uppvar Christian sin gemåls brudskatt och använde det så erhållna medlen till omfattande värvningar av krigsfolk. Ingen hemlighet gjordes därav att man i början av det följande året ämnade bryta löst. Gustav visste att riksföreståndaren där hemma endast hade en illa utrustad allmogeskara att anlita. Att tillgångarna ingenställdes räckte till. Att split rådde och förederi lurade på många håll. Det stundade nu till årets slut och den förlängda fångenskapen på Karlö före följde honom värre än ett självmord. Han blev hetedet. Övermåttan betagen av ängstern och grämelse så att, han, att honom varken mat eller dryck kunde väl. Han blev hetedet. Övermåttan betagen av ängstern och grämelse så att, han, att honom varken mat eller dryck kunde väl smaka, fast han än hade blivit bättre bespisad än det skedde. Hans sömn var honom icke, heller varken rolig eller söt. Genom att rymma skulle han bringa sin hedeliga värld och frände i svår ledsamhet. Genom att kvarstanna skulle han sannolikt nödgas att ovärksam uppleva sitt lands ungång. Den högre pliktens bud manade honom dock till slut omotståndligt. Med Erik Baner kunde han i framtiden träffa uppgörelse och någon skyldighet att kvarstanna förelåg för honom ej, då han ej givit sig som krigstvånge utan blivit bortförd mot tro och loven. Han beslöt därför att fly. Tidigt en sommarmorgon 1519 gav han sig ut från Karlö iförd bondekläder som han oförmärkt lyckats skaffa sig och ställde till fots kosan söderut. Han undvik, undvik stora landsvägen och smög fram på ensliga slingrande skogsstigar. I mellertid påskyndade han sin färd så att han andra dagen vid middagstiden anlände till Flensborg. Där träffade han några saxiska köpmän som förde en oxdrift från Jylland och ämnade sig tillbaka till Tyskland. Med dessa gav han sig i sällskap och drog, drog sålunda utan vidare äventyr till Lybäck. Han anlände dit den 13 september och fick härbärge hos en rik köpman, kord könig, vilken upptog honom i sitt hus. Inför rådet gav han sig snart till känna och sökte åt sig skydd. Man kan lätt tänka sig Erik Barners ängslan och förtrytelse då han förnam att en honom anförtrodde fången avviket och såg sig drabbad av den högst kännbara penningförlusten. Han gjorde vad han kunde för att efterspana flyktingen men denne hade fått gott försprång. Snart förnams att Gustav uppehöll sig, uppehöll sig i Lübeck. Konung Christian antastade då Barner hårdligen och skickade honom till Lybäck för att efterfodra Gustav. I själva verket var dennes belägenhet här till en början ganska osäker. Det styrande i Lübeck ville då ännu undvika att komma i delo med konon Kristian och visade sig därför ej obenegna att efterkomma Erik Barners krav. Det, tillade, det tilltalade därför Gustav skarpt och sade att eftersom han var konungens fånge och hade rymt ur sitt fängelse borde han återkändas dit igen i samma riktning uttalade sig Baner som inför rådet till Gustavs närvaro återfordrade honom han beskylde honom för en trolöshet som ej vore att förmoda av en riddersman än mindre av en släkting det företädes och ett av konungens egenhändigt skrivet brev var det i rådet med stora hotelser uppfordrades att utlämna flyktingen? Gustav förde med frimodig veltalighet själv sin försvarstalan. Ingen ärlig man sa den: Ska med något skäl bevisa att jag är någon fånge innan jag blev avlämnad som gisslan? Kommer den fram som rätteligen och med sanning kan bevisa uti vilken skärs, skärmytsel eller på vilket rum jag. Och till andra goda svenska män som svikligen bortfördes. Stadde vore den tid vi blev att fånga, fångade. Eller vilka det vore som oss angrep på? Men all den stund, ingen med ett skäl kan bevisa det, bör vi icke kallas fångar, utan överfallna och besvikna ärliga män. Eller med vad rätt kan den kallas fånge vilken aldrig varit stad i fängelse eller den varken ära, förpliktelse, lag eller rätt har varit fängslat. På Baners förbråelser svarade han att han med full rätt sig ur en fångenskap vilken drabbat honom endast i följd av hans tillit till konungens försäkran. Han lovade även ersätta Baner den penningsumma vilken kommer att utkrävas som böter. Gustafs försvarstal skulle sannolikt inte ta uträttat om ej bor i Lybeck Klaus Brömse, tog sig an hans sak. Denne var en förståndig och statsklok man som ej blott fann Gustafs skäl välgrundade utan även insåg den skada som kunde uppkomma för Lybeck om Kristian blev envåldshärskare över hela Norden. Vid denna tid hade nämligen från Sverige ankommit underrättelser som vore ägnade att ingiva sådana farhågor. Man hade nämligen förnummet den danska härens inbrott i Sverige, det olyckliga slaget vid Bogisund, danskarnas segertåg över Tiveden och Sten Stures, snart därpå följande död. Att under dessa omständigheter utlämna Gustav vore att prisgiva den enda man som skulle kunna träda i spetsen för bekämpandet av Danmarks övervälde i Norden. Denna synpunkt blev för borgmästaren be bestämmande. Han uttalade sig för att man borde ta Gustav i beskydd. Framdeles före honom till Sverige samt lämna honom bistånd och därvid sorgfälligt bevaka Lybecks intressen. Detta förslag lyckades han göra givande och gällande i rådet. Varför den danske konungens fordran avslogs. Gustav blev nu uppkallad i rådet han tillkännagav sin avsikt att träda i spetsen för Sveriges försvar mot rådet lovade att överföra honom oskad samt lämna honom bistånd med pengar och manskap Ja, ni kan ju då prenumerera på våran tidning då som heter Nationell idag och Nationell idag är tidningen då som skriver om verkligheten som den är utan politiskt korrekta skygglappar när de etablerade partierna förvränger- och sorterar bort för dem obehagliga nyheter. Till exempel om invandrarrelaterad brottslighet- så får folket en missvisande bild av samhället- och därför har utvecklingen i Sverige kunnat till väg, som den har gjort. Från ett tryggt folkhem till ett mångkulturell mardröm- nationell idag behövs som en motvikt- mot de politiskt korrekta medierna. Under hösten höjer ND- Tidskriften nationell idag Utgivningstakten från Månadsutgivning till veckoutgivning Och detta kan bara lyckas Om du och andra tecknar En prenumeration Så att tidningen bär sig ekonomiskt Få tidningen Direkt hem i din brevlåda Du får 12 nummer för 250 kronor Du får 6 nummer för 145 kronor Plus giro 20 56 18 2 20 56 18 streck 2 Besök oss på internet nationellidag.se nationellidag.se prenumerera alltså på tidningen Nationell idag 12 nummer 250 kronor 6 nummer 145 kronor Inbetala på plusgiro 20 56 18 2 2056 18 2 Texta tydligt Namn, adress och gärna telefonnummer också Nu har jag lyssnat till Radio ND Motstånders röst Nationaldemokraterna i Stockholms närradio Vi sänder varje söndag 17.30 till 18.30 Programledare, producent Gunnar Andersson Tekniker, Geo Lindberg Ansvarig utgivare, Rickard Carlberg och vi hörs varje söndag 17.30. Kontakta oss dygnet runt för gratis informationspaket. Ring 745 08 13. Vi avslutar med Sveriges nationalsång. Tack för att ni har lyssnat på oss.